Tinka tinka Tinka tinka till Kopodden. Det är ju maj avsnittet. Känner ni våren i kroppen? Mm. Så nice dag. Man vet, blir ju så pigg. Vet ni vad jag gjorde idag? Jag vet faktiskt, men jag vill jättegärna höra dig säger. det. Ja, men det var så himla fin vårdag, så jag tog färjan över till Djurgården. Bara för att känna på våren. Och testa nya åket på Gröna Lund, Snake. Snake. Mm. Eh, och gissa vilken tidning som fick testa först i Sverige. Kan det vara någon som börjar på K? Sluta på P? KP. Mm, det var KP. Vilken ära. Ja, det var skitlyxigt. När de, det var många tidningar där. För visst är det inte så jättemånga som kan sitta samtidigt. Åtta. Mm. Mm. Men idag så sa de så här. Ehm, tyvärr kan ni bara åka två på varje sida för vi håller fortfarande på att trimma funktionerna. Oh, den vill man gärna höra. Ja. Alla som skulle testa tänkte Ulp. Ul. Ehm, så det var jag och testpiloterna, Bruno och Alva. Men ni som inte har kollat in det så gå in på KP-webben typ nu och kolla filmen och läsa artikeln. För det är något jättelikt gunga av något slag. Det är en lång orm med en gondol längst ut i ena ormsvansen liksom. Man kommer 40 meter upp i luften. Jag tittade ju på klippet precis innan jag gick in i studion här och jag, fick, jag gillar verkligen inte att åka sånt där. Jag fick hög puls på av att se. Så jag fattar inte att du sitter här och är så cool. Mm -hmm. Bara en stund efter. Jag, ja. Ja, men jag har ju varit på Gröna Lund också med, med er. Mm. Och då så var det ett gäng som inte var rädda för någon karusell där. Mm, nej. Tyvärr har då. Ju... Man kan säga att vi hade det vilda gänget och att jag och Ludvig inte ingick i det. Vi stod mm, på marken och tittade på er. Men vi var ju faktiskt inne i lustiga huset. Ja, det var lustigt. <laughs> och då var det lite så här, ja, men den här tunneln, när det ser, den rör sig inte ens. Det är bara synvilla. Ja. Där det ser ut som att det snurrar Precis. som rymden. Ja. Jag kände mig liksom tillräckligt åksjuk efter att ha gått igenom den. Så ja. då kände jag mig klar. Ja, efter... En lustig sak som jag gjorde också innan jag tittade på klippet du åkte. Mm -hmm. Jag försökte hypnotisera, bli hypnotiserad mitt på jobbet, mitt på dagen. Sådär. Via Youtube? Via eller? Youtube. Jag hittade ett klipp som hette Get... Vad heter det? Hypnotized... Hypnotized vid datorn. liksom så. Ja. Det var jättepinsamt. Ingen märkte Pinsamt. något. För att, var helt... För att man skulle liksom sitta och blunda det var typ åtta minuter och jag gjorde det på riktigt. Hur gick det då? Jag kände mig lite så här, lite skönt och avslappnad men mest mycket skam. Att man, här sitter jag och nästan sover på jobbet. Det var många som hade tummat upp klippet. Väldigt många upp och väldigt få ner. Ja. Och väldigt många som hade skrivit så här i kommentaren att jo, men det här funkar verkligen. Jag tror inte på sånt här egentligen men det här klippet funkar. Ja. Så jag blev lite, lite skraj. Men, men skulle man bli hypnotiserad till att tro att man var någon annan? Nej, eller? till nej. väldigt, väldigt avslappnad. Ah, okay. Bara väldigt, extremt chill. Men är du i det ja. nu, ja. så är det jag. Det, nice. det. Mm, det var nice. Så är det. Ja podden Förutom att jag sen såg det här klippet när du åkte, åkte och ryckte så då, då var det liksom bara ett, två, tre knäpp med fingrarna, nu är jag ur det. Så, Ludvig, hur mår du? Jo, tack, bra. Jag har hämtat varm mjölk till dig. Oh, Tack så Skolan. Jag hade ju tänkt att vi skulle ha en lite så här: Att ni ska komma ner i samma stämning som jag nu med hypnosen. Mm. Att vi skulle ha en lite så här skön, avslappnad podd. Ja, men det är Och bra i det. Varm mjölk blir man ju lugn av, det vet mm -hmm. ni. Tycker ni att det stämmer? Ja. Går det så fort? Jag läste en gång, jag minns inte riktigt var, men om man vill bli avslappnad fort i kroppen mm. så ska man tänka så här. Att man börjar med att slappna av i tungan. För ja. om man slappnar av i att bara av att låta tungan så här falla ner i munnen så mycket det går. Så kan man typ inte spänna någon annan muskel har jag hört. Jag vet inte om det stämmer. Jag, jag, jag tycker det går åt. kan sitta och spänna i sin biceps när man slappna av ja. i ja. tungan. Jag gillar din... Du ser verkligen avslappnad ut. Mm. Ja, tack. Det är typiskt för djur när de söver ner dem på, hos veterinären. Då åker alltid tungan ut genom mungipan, har ni sett det? Mm. Ja. De hänger liksom en lång kotunga eller hundtunga eller vad Men det Men har inte många djur längre tunga än människan? Eller? Säkert. Om man okay. söver en människa uh. hänger tungan utanför munnen då? Kanske om man lägger huvudet på sidan. Ne? Och om för... det är en människa med extra lång tunga om det, jag tänker om det är längden det kommer an på som Gin eh, Simmons, Jean Simmons ja. bassist och sångare i Kiss. Hänger Exakt. hans tunga ut. Det var dem, intressant så... att vi kom till. Så jag skulle precis fråga er om Kiss. Eh, mm. Vem är det som har stjärnan? Paul. Paul Stanley. Yes. Ja, för att På min sons dagis så är det en kille som har det varje dag. Oj. Men han ja. hävdar att han är Gin Simmons. Jag har inte, har inte velat eh, avslöja för honom att han är på. Rina <laughs> är ju The Demon. Ja, den ja, har ja, en, en, en sorts en... Batmans sminkning mm, ja, där. ja, Exakt. Vet du hur det... jag visste det? Jag ja. var utklädd en gång till ko på en maskerad. Mm. Och då hade jag målat en svart fläck runt ena ögat. Men alla trodde att jag var, var vad Starboy. <laughs> <Paul>. Starshild. <laughs> <Starchild. laughs> Så då sa, kallade alla mig för Paul, hela den festen. Men nu kan vi gå tillbaka. Ja, det var bara det. Martin, han är fyra år. Jag tänker inte säga. Han kommer få tro att han är Gin Simmons. Men vi vet ju att han inte är. hör den här. Apropå hypnotisera. Säg efter mig. Båda två. Ja, samtidigt. Gnaffel, gnaffel, gnaffel, gnaffel, gnaffel, gnaffel, gnaffel, gnaffel, gnaffel, gnaffel, gnaffel, gnaffel, gnaffel, gnaffel, gnaffel, gnaffel, gnaffel, gnaffel, gnaffel, gnaffel, gnaffel, gnaffel, gnaffel, gnaffel, har ni hört den förut nog? Nej, det finns en variant där det var vad drickekon. Så här är den, se efter mig. Vit, vit, vit, vit, vit, vit, vit, vit, vit, vit, vit, vit! Stop, vit! Vad dricker kosor? Mjölk! De dricker ju vatten ju. Att man går på också när man är nervös. tala om såna konstiga grejer. Känner ni till ASMR? Ni är ju lite ja, bekanta med det. Asmr. Berätta för oss. Så här, vi har ju pratat i podden förut om obehagliga ljud. Rysljud på ett dåligt sätt. Kommer ni mm. ihåg? Ja. Och det är så här när man frigolit och viker kartonger eller lyssnar på vissa låtar. Och Biter sånt där. i en glasspinde mm, varför någon smadad. Precis. Mm. Det här är precis motsatsen till det. Mm. Kan man säga. Det, är, det är inget nytt fenomen men det, är väl, det trendar väldigt mycket just nu, inte minst på Youtube Och, eh, Ja, nu kommer jag på att är, jag har hört det förut ah. alltså Man kan säga ordet har beskrivits som hjärnmassage Det är något som är väldigt ja. skönt för hjärnan Det behöver inte vara ett ljud men det är oftast ett ljud När man hör det så reagerar kroppen främst genom att bli väldigt avslappnad det finns jättemånga videos på Youtube som är i genren ASMR. Jo, men det var ju... Thomas Ekelius har gjort sådana, mm. Natt Lucky Doris, De bara kör. Och, och gör, och det, det kan också, alltså slime-videos går ju in i det här också kan man säga. Att se något som är väldigt behagligt att se när någon håller på med slime, eller känna en slime. Det är också ASMR. Mm. Så det är liksom ljud känsla, beröring synintryck. och synintryck ja. som får en att reagera positivt eh, fysiskt. Mm, mm. Jag tror att det funkar. För kan man rysa så mycket av ett ljud av liksom, oh, oh, obehag så kan ju väl något vara behagligt. Jag så experimenterar mycket med ljud. Jag lyssnar ju på ljud för att koncentrera mig. Och sånt där. Men jag tror inte på alla som håller på med det här. Mm. För det går att jobba som ASMR-artist. Mm. Och då... Har man som jobb att göra sådana här videos eller ljudfiler? Det finns en hel genre till exempel på Spotify som bara är ASMR och den ena är konstigare än den andra. Så jag tänkte vi kan väl lyssna på, på några och se vad ni får för känsla. Vi börjar här då. ASMR-artisten Nathalie mm. och en eh, borste. Nej, jag såg Lukas lite lätt du äcklade mig in där också men det, det där är ju det inget som jag känner är speciellt Nej, härligt Nej men det var ju också det, själva det. presentationen ja. jag blev ja. obehaglig men, till det, mod. Men vill ni höra en Det, är det, det, finns, de viska det alltså. finns även en kille som håller på med ananasfrukter Ja men det gillar jag. Vill Annas, ni höra det? Ja. Hör ni Det är alltså knackningar på en ananas. Nej, det var inget. Nej, det gillar inte heller. Mm. Nej, sen... men, men du säger att man kan jobba som ASMR-artist. Är du säker på det? Med Samheten. tanke på hur stora kanaler det finns på Youtube så tror jag att de kan livnära sig på det, ja. Men jag antar att det här skiljer sig från person till person vad man tycker är ja. härligt, men jag menar... De här två här. hittills har inte varit i närheten för mig. Här finns medium plastic bag och little plastic bag. Det är två olika. Ja, men här kommer medium då. Det så. <laughs> ja, jag ger... Än så länge är jag tummen ner till ASMR. MR. Va, men, vad står det för? Det, det står för aut autonom, sensorisk, um, medi, medi Men Vad sa du, Josefin? Du, du gillar den här ljuden. Nej, men jag känner inte mycket behov av att slappna av. Jag har ganska lätt för att slappna av ändå. Mm. Jag är jättelätt för att sova, till exempel. Mm. Det, jag, skulle inte behöva, jag skulle inte ens hinna sätta på ett sånt här klipp förrän jag har somnat ändå. Men eh, jag tror ändå att jag kan hitta något ljud som jag skulle gilla. Ja, men för det känner jag också. Mm. Jag finns ju, men, ja, men, ja. men de här rösterna, då blir man ju bara liksom full i skratt Nej, jag eller lite äcklad. Jag är lite, jag när jag det, så här. Spooky med någon ja, som men, men jag läste en intervju med Lucky Doris, YouTuber. hon började först med att um, lyssna på sådana här saker själv, mm. för att hon hade så mycket tankar i huvudet och svårt att liksom, mm. varva ner. Men då blev hon skrämd just ibland för att det kunde komma det kanske var ett jättetrevligt ljud och sen mitt i bara kommer någon obehaglig röst eller ett skrik eller lyssna någonting. På ja, mm. så man bara, wow. eh, och då förstördes allt. Hon ville göra liksom mer trygg ASMR så att hennes ja. att hennes ska kunna lita på henne att det kommer inget så här konstigt obehagligt så då börjar hon göra egna sådana mm. och jag tänkte faktiskt att vi ska göra egna yeah. idag i podden ja. så jag gjorde ett litet kit med vad jag kunde hitta på kontoret det är, en, mm. det är inte så mycket men det är en sax bland annat, det är lite nålar <skratt> kontors ASMR mm. precis, ett papper från en proteinbar <skratt> mhm Lite klämmor, lite mynt, plastmuggar, brustabletter. Så vad sägs, ska vi få en minut var? Och så ser vi vem av oss tre som är den bästa ASMR-artisten. Okej, men då får ju lyssnarna mejla typ in och svara. Ja. Kpodden1kpwebben.se Självklart får man använda sin egen röst och allt som finns här i studion är ju tillåtet att ja, använda. Ja, det är ju kul. Och man ja. kan ju skriva in från hemsidan också om man inte har en mejl man klickar på skriv till KP Precis. Mm. kan man välja podden där. Så ja, men gör det så mm. kan vi utse KPs bästa ASMR. Om ni somnade av det här avsnittet då blir vi bara så glada för det är det som är syftet egentligen. Ja, då kan vi börja jobba som ASMR-artister ja. och säga upp oss imorgon. <laughs> Okej Lukas, vill mm. du börja? Ja, <clears throat> jag kan börja. Varsågod från och med nu. Det är Sveriges äldsta, största och bästa barntidning. Den grundades 1892. Nästan ingen säger kamratposten. De flesta säger KB. På. Gå på den. Alltså det här var typ bästa ASMR jag har hört. Mm. Du ser trött <skratt> ut. Tackar. Ja. Tackar. <skratt> jag var <artnade skratt> knappt när det var slut. Vem är det nu? Ja, det är det Varsågod Josefin, Mycken är din. <tryck> Vad hemskt det här var. <tryck> <tryck> <tryck> plastmuggen var ju ansett i Spain. Det var inget bra. gillar att man hörde Lukas klia sig i skägget. gick det in i micken alltså? Bra mikrofoner här. Mm, ja, det var det. Ja, det är starkt material. Ja. Ah, Ludvig. Du får skärpa så Ludvig får göra det här i Lund. Så här är det ja, jag, det. jag brukar kolla på en TV-serie ibland med långa drömsekvenser. Ni har inte börjat här, herregud! Jag, <laughs> jag tänkte var hög temperatur det här det Jag kommer då. att, det kommer att vara delar baklänge så här sen Och här. Mm. Tänk på det. det är nu, nu kan jag börja. Lyssna. Jag känner inte att jag har någon framtid som proffs på vad heter den, ASMR. Alltså, men jag tycker Det är båda ni var duktiga. Ja, jag vet faktiskt inte om jag håller med. Mm. Nu kommer ni få tillfälle att skratta. Har du Många goa skratt. Jag har flams ja. på gång. Kommer ni ihåg den här gången när vi spelade upp en, en teater? Det var en läsare som hade skrivit en liten teater, novell. Rosa, va? Statsministerns bästa, bästa dag. dag ja. det, var oh, det var kul. en riktig succé. Och, ja, och Sen har vi läst upp massa flams roliga historier i podden. Också mm -hmm. succé. Tänk då, om man slår dessa två succéer ihop. Mm -hmm. Vad blir det då? Flamsteater. Ja, det blir jättebra. Oh, Gud, det blir flamsteater, det blir jättekul. Det är nämligen så här. Bellman det är ju en väldigt central figur Ojo, på våra skämtsidor i KP. Han är med om mycket. Jag har funderat, vem är Bellman på KP? Du. Nej. Det är Lukas. Yes. Yay! Lukas ska idag få gestalta Bellman. <laughs> yep. Jag kan se dig framför mig. 1700-talets gamla stan mm. spanklera runt. Du skulle passa där. Precis, det här vet ni inte. Men i högstadiet, en gång när jag hade redovisning på svenska då mm. överraskade jag mig att sjunga Bellman. Oj. Du ser. Och jag fick MVG på det. Cool. Var Men du klädd Bellman. som Bellman då också? <här> Nej, jag var klädd i, <här> i mina Grunge manchester -byxor och någon form av eh, tröja. Det kan ha varit Nirvana eller Offspringen. Borde köra med mig så vit peruk ja. och kråsskottar. Det, det, det är i sig. Läraren kunde ha satt. Det blir VG, minus på, <här> på kläderna. Ja. Men ni vet att Bellman är ju sällan själv i de här flamsen. Det är ju alltid några... Jag vet alltid, vem som är tysken. Minst jag är vet vem tysk som också. är vem, vem är tyskast på <coughs> ja, det är ju så fin. Det är nog Auer här. Och nu ska ni få eh, spela upp tre roliga historier. Oh. Oh. Ja, rolig, roliga. Mm, så då delar jag ut manus här. Ah. Vi börjar på den här sidan. Mm -hmm. Ja. Det var söndag, så Bellman och Tysken åkte till badhuset. De plaskade, dök och hade jättekul. Men plötsligt blev Tysken sur och sprang iväg. Bellman rusade efter och han hittade Tysken i omklädningsrummet. Hur är det, Wolfgang? Alltså, Bellman, du är så pinsam. Va, då? Vad har jag gjort? Du kissar ju i vattnet. Jaha, du menar det? Men då det gör ju alla. Ja, det kanske de gör. Men, men inte från tian. <skratt> <skratt> från tian alltså. ja. det inte. Inte mm, från tian. Okej, okay. nu flyttar fram till flams nummer två. Det var en strålande vårdag så Bellman tog en promenad ner på stan. Han gick och handlade mat. Men han var på väg hem igen mötte han tysken. Oh, tjena Wolfgang! Nej men Tjabba Bellman! Läget? Hur då? Jämna plågor. <går> Lite. <härligt härligt> Wolfgang förresten. Jag såg en lapp utanför mataffären. Det stod att du efterlyser en pudel. Men du har ju ingen hund. Nej, du har det har du rätt i. Men, men jag hoppas att du får en. Snart, folk. Grymt. Det här är faktiskt skrivet för franska, men ni får okay. ändra bara till tysken. Mm. Bellman hade varit väldigt orolig under en tid. Han bestämde sig för att gå till Tysken som jobbade som psykolog. Efter att de två hade pratat nästan hela förmiddagen på Tyskens mottagning var det dags för Bellman att gå hem. Okej okay, Bellman, då är vi klara för idag. Kom ihåg nu, du är inte en strömning. Säg si det några gånger för dig själv. Jag är ingen strömning. jag är ingen strömning. jag är ingen strömning. Bra, då kan du gå. Vi ses nästa onsdag. Bellman gick ut, men efter bara några sekunder kom han inrusande till tysken igen. Hjälp! Det sitter en katt i trappan! Men Bellman, det är väl ingen fara? Vi har ju kommit överens om att du inte är en strömning. Ja, ja, men hur ska katten kunna veta det? <skratt> det är jättebra! Det är Ja, skådespelarproffs. Oh, tack. Jag ser fram emot fler Bellman och Tysken fram till med. Ja, jag med. Kanske en turné i sommar. Jag känner att det här med ja, varför blev jag inte skådis? Det kan man ju fråga sig. Eller komiker. Skratt, Skratta själv innan varje punchline. Jag hade älskat att kolla på det. <laughs> Hmm. <laughs>